Naikkan kamera, semua ni mela, semua ni mela, naikkan Yang punya kamera, ambil kamera dari lah. Allahu Akbar, bil Qur'an, wajahulana imama wa nura wa I'm hurting them. Rasulullah, و الصلاة و السلام و على رسول الله و على آلِه و صحبه و من Para habaib, ahli ulama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, bapak direktur, beserta seluruh doktor, bidan, karyawan, insya Allah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Man salam subhanahu fi jamatil. Siapa yang solat subuh berjamaah Faka'an nama solat layla kullah Dapat pahala seperti solat sepanjang malam Lalu kemudian solat subuh itu kata Nabi lau ya'lamuna ma fil atamati wa subhi Seandainya mereka tahu balasan pahala solat subuh berjamaah La'atau huma habwan Mereka akan datang walaupun merangkak dan tadi saya disampaikan makluman, informasi bahawa jamaah sudah datang kemari jam 2 malam. Apakah mereka salah menengok jam? Wallahu a'lam. Yang jelas mereka dapat pahala solat tahajud dan ekdikaf selama di masjid itu malaikat tidak berhenti berdoa. Allahumma firlahu, Allahumma rahmu. Allah mafirlah, ampunkan dia, Allah marhamhu rahmati dia. Maka selama malaikat berdoa itu tidak putus sampai jamaah itu keluar dari masjid dan wuduknya batal. Itulah maka dianjurkan selalu Tajdidul doa memperbaharui wuduk. Dan ada pun yang di luar keluar masjid ini kita tetap dapat pahala entikap karena menyambung softnya sampai ke dalam masjid. Kenapa di luar masjid yang ramai? Karena memang masjid kita kecil tidak muat dan masjid ini ada dua. Masjid As-Safa artinya suci, Masjid Asy-Syifa artinya penyembuh. Ini disebut mustashfa, tempat orang sembuh bahasa Arabnya. Mustashfa, tempat orang sembuh. Sakit di luar masuk kemari jadi sembuh bahasa Indonesianya kurang benar rumah sakit di luar agak-agak sakit masuk ke dalam makin sakit tapi <SILENCIO> ibu yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala profesi yang paling dirindukan setiap anak kecil adalah dokter makanya kalau kita tanya anak kecil mau jadi apa dokter jarang kita jumpa mau jadi apa ustaz <SILENCIO> Karena Ustaz itu memang jam kerjanya tak jelas Ada orang sakit, kita juga dipanggil orang Untuk mendoakan Ustaz tolong doakan Gimana nampak Pak Ustaz dua gendangnya Kalau tak sehat, mati Ada orang melahirkan, kita juga datang Mengasih nama, nama acaranya apikah Ada orang menikah, kita juga datang Nama acaranya khutbah nikah nasihat pernikahan jamnya tak jelas lalu kemudian ustaz itu SK-nya pun tak jelas sampai mati itu maka saya memilih jadi ustaz karena tak ada pensiunnya dikhawatirkan kalau kita memilih pekerjaan yang ada pensiun setelah pensiun biasanya stres mati sebelah mati semua Maka saya ingin menjadi orang yang tak ada pensiun sampai tua mati menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kata Syekh Umar At-Tilmissani, Kita ini adalah da'i sebelum jadi apa-apa. Sebelum jadi dokter, sudah jadi da'i duluan. Sebelum jadi wali kota, sudah da'i duluan. Sebelum jadi polisi, sudah jadi da'i duluan. Artinya nanti kalau bapak dokter ditanya orang. Profesinya apa? dai. Tapi katanya dokter. Itu profesi kedua. Jadilah da'i yang dokter. Jadilah da'i yang punya jabatan. Setelah dia menjadi da'i. Barulah dia punya profesi kedua. Maka dengan profesi keduanya itu. Dia mengajak orang ke jalan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Karena ada medan-medan tempat-tempat... ...kalau kita jadi Ustad justru orang tidak tersentuh. Kita di kota Palembang bisa tablik akbar. Tapi saya pergi ke desa pedalaman... ...suku Melayu Tua namanya... ...lima jam naik mobil dari Pekanbaru Riau... ...setelah itu ditinggalkan kendaraan di tepi sungai... ...menempuh jalan sungai tujuh jam. Dua belas jam baru sampai... Sampai di dalam hutan itu tidak ada satupun orang yang kenal sama saya. Karena tak ada paket, tak ada signal. Di situ baru saya tahu betapa bermanfaat bergunanya kawan-kawan dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Kami adakan acara khitan masal gratis bagi yang masuk Islam. Dan acara pemeriksaan kesehatan gratis. Di sana tak ada tablik akbar. Setelah pemeriksaan kesehatan. Barulah sampai sepatah dua patah kata. Yang paling bisa berdakwah di sana justru dokter. karena mereka ini yang digandrungi, Yang disenangi. karena ibu-ibu hamil. Ada yang sakit. Banyak bercengkrama dengan dokter. Disitulah saya paham. Dokterlah yang bisa berdakwah. Dan sekarang bapak ibu dokter berbahagianya profesi kalian. Karena bisa bermanfaat kepada orang banyak, bisa adakan buat balihu besar khitan masal gratis. Saya yakin seandainya Ustad yang membuat acara itu tak ada orang yang takut datang. Siapa yang mau datang seandainya dibuat khitan masal gratis? Yang memotong Ustad Somad, <ketan> <tis> khawatir nulaga salah potong habis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Subuh ini kita bersama para habaib. Di antaranya Habib Mahdi Ibn Shihab. Ada pula Ustaz Taufik yang sudah menunggu dari tadi. Ada Ustaz Gai Haji Muhammad Ali. Hadirin-hadirat yang datang ini semuanya. Mendapatkan pahala jihad. fi Fisabilillah. Judulnya seperti yang tertulis di baliho. Yang Bapak Ibu lihat semua tentang sunnah menjalankan sunnah apa itu sunnah pak ustaz sama tak sunnah itu dengan sunnah ada orang bertanya ke saya begitu sunnah artinya perbuatan nabi sallallahu alaihi wasallam itu sunnah sedangkan sunnah menurut fikih Perbuatan yang tidak sampai pada tingkat wajib. Ibu tadi solat apa? Solat duha. Itu solat sunnah. Bapak tadi solat apa? Solat tahajud. Solat sunnah. Tak sampai kepada wajib. Sedangkan sunnah, menurut ulama ahli hadis, perbuatan nabi, ucapan nabi, ketetapan nabi, itulah dia sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama dalam islam ini quran penjelasan isi quran itu disebut dengan sunnah wa aqimus sholah didikan sholat tapi dalam quran tak ada sholat subuh dua rakaat sholat zuhur empat rakaat sholat maghrib tiga rakaat dua rakaatnya jahar satu rakaatnya sir baca ibtitah, fatihah, ayat tak ada itu. yang ada umum saja dalam quran wa aqimus sholah Penjelasan detailnya ada dalam sunnah. Makanya kalau ada golongan namanya ahlul quran. Kami hanya percaya kepada quran tak percaya kepada hadis sunnah. Maka mereka ini kafir. Menurut imam abu zur'ah. Ah. Karena mereka pasti tidak sholat. Itulah dia yang sholatnya namanya sholat eling. Ingat saja ai ala salat dia tetap juga di depan komputer kau tak salat yang penting eleg. ini kalau dulu dipancung kepalanya karena dia ingkar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnah Rasulullah tak pernah meninggalkan salat berjamaah di masjid jadi yang kita lakukan subuh ini sunnah Nabi lima hari sebelum meninggal Sakit diambillah air Dimasukkan ke kulit kambing nama kulit kambing tempat air itu Kirbah Dikeringkan, dijahit Disiramkan air ke wajah Nabi Nabi pun terbangun Begitu Nabi terbangun ditanya oleh sahabat Apa yang kau inginkan ya Rasulullah Jawab Rasulullah Aku ingin solat berjamaah Coba ada di antara kita yang sakit, ini pasien banyak pingsan dia pas bangun coba tanya, mau apa pak PMP? Orang selalu ingin apa yang selalu dimakan itu duluan. Tapi Nabi begitu dia terbangun apa ya Rasulullah solat berjamaah. Nah, makanya solat berjamaah ini adalah sunnah. Kebiasaan, sunnah. Coba tengok kamus Arab Inggris. Sunnah, terjemahan Inggrisnya, tradition of Prophet Muhammad peace be upon him. Rupanya habis makan lotek lancar bahasa Inggris. <laughs> tradition, bahasa kitanya tradisi kebiasaan. Kalau ada di antara bapak, habis makan, merokok. Habis makan, merokok. Habis makan, merokok. Maka merokok itu sunnah. Tapi bukan sunnah nabi, sunnah bapak. <SILENCIO> itu juga dengan ibu. Asal mau undangan, berbedak lipstik. Asal mau pergi undangan, berbedak lipstik. Asal mau pergi undangan, berbedak lipstik. Itu sunnah. Bukan sunnah nabi, sunnah ibu. Banyak perempuan sekarang berbedak lipstik kalau mau pergi keluar rumah. Kerana dia bersolek untuk laki orang, untuk laki dia macam hantu. Oleh sebab itu ini sunnah tak baik. Kenapa Habib-Habib bersorban? Karena bersorban itu sun sunnah. Nabi memakai sorban. Dipakaikannya kepada Sayyidina Ali Sayyidina Ali pakai Sorban Dipakaikannya kepada anaknya Sayyidina L'Husin Sayyidina L'Husin pakai Sorban Dipakaikannya kepada anaknya Sayyidina Zainal Abidin Zainal Abidin pakai Sorban Dipakaikannya kepada anaknya Sayyidina Muhammad Al-Bafir Muhammad Al-Bafir pakai Sorban Dipakaikannya kepada anaknya Sayyidina Ja'far Sadiq. Dia Farzadik pakai sorban dipakaikannya kepada anaknya Sayyidina Ali Al-Oraidi turunlah kepada anak-anak berikutnya sampai ke bawah sampailah kepada Ibnu Syihab, As-Saqaf Al-Jufri Al-Haddad Barakbah, para habaib-habaib Jadi nanti kalau ditanya kenapa Habib Habib itu pakai sorban ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ustaz Slamet punya sorban ada ah, di rumah dua meter panjangnya ni dikasi oleh Sayyid Muhammad punya anak namanya Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi Al-Hasani Al-Abbas Al-Hasani Al-Maliki di Makkah Al-Mukarramah waktu saya bertamu ke majlis beliau disuruhnya muridnya manggil muridnya itam khodul imamah imamah sorban ambil sorban pasangnya ke kepala saya mm Hmm. ku ijazahkan sorban ini kepada engkau wahai Abdul Samad aku terima saya pun depan para murid-murid beliau -murid rasaan saya bosar betul begitu saya tengok foto hilang hidung nanti <tuh> maka tak saya pakai sekarang jangan mengejek orang pakai sorban karena sorban itu sun sunnah nabi memakai tongkat itu kenapa coba tengok Habib Omar bin Hafiz pakai tongkat Habib Ali Zainal Abidin pakai tongkat termasuklah ustaz Kemas Ali pakai tongkat karena pakai tongkat itu sunnah nabi Muhammad pakai tongkat nabi Musa pakai tongkat bedanya nabi Musa asal dipukulkannya memancar 12 mata air Dipukulnya ke Laut Merah Terbelah tongkat dipakai Untuk mengembala kambing Orang yang mengembala kambing Ada tongkat Kita ini juga seperti orang mengembala kambing Orang yang mengembala kambing Kambingnya 30 ekor Berangkat pagi 30 Pulangnya musti 30 Tak boleh ada yang hilang Begitu juga jamaah Tak boleh ada yang hilang Hilang kesadaran sedikit-sedikit tak apa-apa Ketidur -apa. <tidur>, maksudnya Kambing yang dibawa 30, semuanya mesti makan. Kalau ada yang tak makan kelaparan, pengembala gagal. Makanya setiap Nabi ujian tesnya, pengembala kambing. Nabi Musa AS. <tik> kalau kau mau, aku angkat engkau menjadi pengembala kambing selama 8 tahun. 8 musim. Kata Shu'aib. Nabi Musa Alaihissalam diusir oleh keraun karena menumbuk. Ada orang Mesir berkelahi sama orang Yahudi. Datang Nabi Musa, dipisahnya berhenti berhenti jangan berkelahi. Tidak mau, ditinjunya mati. Itu hebatnya Nabi Musa. tinju sedikit mati. Orang kita bolak balik dengan cam, mati kau nanti tak mati mati. Tinjunya mati takut balik ke istana karena Fir'aun mengamuk Nabi Musa pun lari akhirnya dia berhenti di bawah pokok kayu pokok kayu tempat Nabi Musa bernaung itu ditengok oleh Nabi Muhammad SAW malam Isra Mi'raj waktu dia naik nampaknya hijau di bawah apa itu Jibreel? itulah tempat Musa dulu berhenti waktu diusir oleh Fir'aun dari kejauhan, nampaknya orang ngantri panjang. Tapi Musa pun mendekat. Ada apa ini antrian panjang? Bukan BPJS. Apa antri panjang ini? Rupanya orang ngantri mau ngambil air. Ada sumur, menggelinding batu dari atas, tertutup pintu sumur. Tak bisa mengambil air. 30 orang mendorong batu tadi. Tak bisa menggeser. Datang Nabi Musa sendirian. Didorongnya. Bisa. Patutlah sekali tinju mati. Rupanya tenaga Nabi Musa itu tenaga 30 orang. Didorongnya. Degeser. Kata mereka, Musa. Kerana kau yang menggeser ini. ambillah air. Tak perlu kau ngantri Musa. Ambil, ambil, ambil. Apa kata Nabi Musa AS? Let this first karena di belakang itu ada anak gadis yang antri. Nah, akhirnya perempuan itu lah mengambil air. mak kata pepatah orang Melayu Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Terutang budi lah anak gadis tadi. Makanya nanti kalian kalau ada ngantri-ngantri ya, persilakan berbeda, anak gadis zaman Nabi Musa dibalasnya, budi zaman sekarang dah kau mau ke mana, kata anak gadis tadi aku tak ada tempat bernaung kan aku baru aja diusir fir'aun kalau begitu, singgahlah ke rumah kami kata anak gadis tadi iyalah, kata Nabi Musa anak gadis itu di depan, Nabi Musa di belakang di gurun pasir bertiup angin kencang nampak lekuk baju anak gadis tadi Nabi Musa menunduk malu, kata Nabi Musa, kaulah ke belakang, aku ke depan. Itu beda anak gadis kan? Anak gadis dulu bertiup angin baru nampak lekupnya. Sekarang tak berangin pun dah nampak lekupnya. Maka berjalanlah Nabi Musa, sampailah ke tempat bapaknya. Nama bapak si perempuan tadi Syu'aib kata si bapak si perempuan aku memang sudah lama mau mencari pegawai untuk mengembalakan kambing-kambingku ini kata anaknya inna khayra man istajarat al-qawiyul amin hmm. wahai ayah kalau kau ingin mencari pekerja carilah orang yang memiliki dua sifat yang pertama qawiyyun kuat yang kedua amin amanah kerana ada orang kuat, tak amanah. Ada orang amanah, tapi letoi. Maka kalau kau mau nyari pilih dua Kuat dan amanah. Yang lebih parah, sudahlah letoi lesuloyo pengkhianat pula. Kalau kau mau cari, inilah dia ya. Orangnya jujur dan amanah. Su'aid curiga. Berarti kau dah lama pacaran sama dia? Tidak ya. Sudah lama kau kenal dia? Baru tadi waktu ngantri ngambil air. Dari mana kau tahu dia kuat? Ada batu bergelinding menutup pintu sumur. Didorongnya sendirian. Baru satu aku tahu dia kuat. Dari mana kau tahu dia amanah? Waktu kami berjalan tadi. Aku di depan. Dia di belakang. Tak mau dia melihat lekuk tubuh. Dia di depan. Aku ke belakang. Jadi untuk menengok orang jujur dan amanah. Tak perlu kenalan lama-lama. Buanglah mantan pada tempatnya mudah-mudahan bidan-bidan yang amanah yang cantik-cantik bertemu dengan laki-laki yang soleh-soleh yang membilang amin tu yang belum nikah Mana udah susun paku susun paku itu dari mifasullah sidur rasul pahmi reduh Orang zaman dulu sama orang sekarang. Orang sekarang ni anak sikit-sikit. Satu, dua. Kenapa begitu? Tak sempat banyak alat komunikasi. Asyik main WhatsApp. Zaman dulu mana ada TV, mana ada parabola, tak ada internet. Asal habis isyak, mati lampu tidur. <tik> <tik> Sepuluh anak. <tik> Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT. Semua yang dilakukan Nabi itu sunnah. Tapi tidak semua sunnah itu boleh kita buat. Ada usus untuk Nabi. Contoh. Meninggal Nabi Muhammad SAW. Kata orang Makkah. Jasad Nabi ini kita bawa ke Makkah. Dikuburkan di Maklah. Pemakaman Makkah namanya Maklah. Kata orang Madinah enggak, Makam Nabi dimakamkan di Baqih. Kerana dia orang Madinah ikhtilaf antara Romaqah dan Madinah datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an aku pernah mendengar nabi bersabda nahnu ma'asyurul anbiya kami para nabi nadfanu min haitsu namutu dikuburkan di mana mati meninggal situ kuburkan makanya jasad nabi tak dibawa ke Makkah tak dibawa ke Madinah digali tempat dia meninggal di bawah tempat tidur itu digali kuburkan dalam, itulah makam Nabi sekarang kamar Aisyah radhiyallahu anha Aisyahnya yang pindah, kamar itu jadi kuburnya, itu perbuatan Nabi itu sunnah ucapan Nabi, tapi tak bisa kita lakukan, jangan gara-gara mendengar ceramah ini Bapak Ibu balik pesan ke istri, Adinda kalau Abang mati, kuburkan di tempat tidur tak bisa nanti bapak meninggal dijual rumah murah ada kubur di dalam. Jadi bukan semua perbuatan nabi itu boleh kita lakukan. Begitu juga dengan menikah. Dulu orang-orang musyrik kafir jahiliyah itu istrinya unlimited edition, tak berbatas nikah nikah nikah nikah nikah turun ayat pangkihumat balakup nikah hilaf perempuan yang baik baik minan nisa masnah wasulasa waruba ayat ini turun bukan untuk menyuruh menambah mengurangi yang banyak makanya ketika ayat itu turun ada yang menceraikan enam ada yang menceraikan tujuh Loh, kok bisa diceraikannya 6? Semuanya 10. Di delete 6. Dia ngakanya bit and properties. Ah, kalau aku nah, di sana. <tose> <tose> <tose> <tose> Masna wa, wa ruba, fa in khiftum alla ta'dilu. Kalau kau tak sanggup bersikap adil, fa wa'idah satu saja. Maka sekarang banyak orang yang satu saja Karena dia takut tak bersikap ha? adil Kok kenapa satu? Aku takut tak adil Padahal sebetulnya takut sama bini Kemarin saya jumpa orang pelembang Kawan saya di airport Cengkareng Kawan saya sama-sama di Mesir Dia tanya, itu istrimu? Iya Dulu waktu kita jumpa bukan yang itu Ini ketiga man. PNS mana boleh? Aku keluar udah dari PNS PNS cuma satu Begitu keluar menjadi tiga nah, Makanya yang PNS-PNS keluar lah Saudara-saudara dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Nabi Muhammad SAW tidak dibatasi Ini menjadi bahan ejekan mereka-mereka yang tak mengerti Nabi kalian berapa istrinya? Sembilan Satu riwayat Haa, Nabi Klan tukang kawin. Orang kita, kalau dah diajek Nabi-nya, bawaannya marah. Walaupun pemabuk, pecah narkoba, pakai anting 12 biji, anak fang. Kalau sudah Nabi-nya diajek, hilang mabuknya. Eh. Oh, Kau dia Nabi-nya, pijak lah. Kan? Hati lah. Kan? Kau kenapa marah Nabi-mu? padahal kau tak sembahyang mudah-mudahan dengan marah tu bisa masuk surga Pak <SILENCIO> waktu dulu acara penistaan agama di Pekan Baru Toblik Akbar dan Pawai dalam rangka mengingkari penista agama bang betatu-betatu yang gombrong gombrong tikut tunjuk rasa marah kami marah Ustaz. padahal tak pernah nampak di musik <SILENCIO> Kenapa keren marah? Bukan-bukan dengan marah. Ini Allah mengampung ke dosa-dosa. Artinya apa? Banyak orang membela Nabi dengan ma marah. Padahal kalau dia baca sedikit saja. Patah itu argumentasi mereka. Yang mengejek Nabi kita mengatakan tukang kawin. Baca Alkitab Perjanjian Lama. Yang lama namanya Old Testament. Yang baru namanya New Testament dijadikan menjadi satu namanya The Holy Gospel. Ada seorang laki-laki yang gagah perkasa, namanya David. David di situ ditulis. Kita menyebutnya Dawud. Punya anak namanya Sulaiman. Di situ disebut Solomon. Sampai ke Yogyakarta Selman sampai ke Palembang, Pak Leman maaf <SILENCIO> atau kebetulan ada namanya salah David itu istrinya seratus baca David itu istrinya seratus Nabi Muhammad terserah versi 9 atau 11 bandingkan 11 dengan 100 tak ada apa apanya itu, seratus Puasa yang paling abdol puasa siapa? Puasa Daud. Kenapa Daud? Allah mahu menyindir. Daud bininya seratus, puasa sunatnya 15 hari di sebulan. Kau bini satu tak pernah puasa sunat. Nanti di akhir, -akhir jumpa sama Nabi Daud senyum-senyum. Aku biniku seratus, puasaku 15 hari. Kau satu tak pernah puasa. Nabi Daud punya anak namanya Sulaiman. Sulaiman istrinya 300 selirnya 700 seribu seribu. Andai Nabi Sulaiman tu ikut pilek sekarang, bini tu aja nyablas menang. Ada buku judulnya Tuan Kurau, Corong cari di internet. Judulnya Tuan Kurau, dicetak oleh Elkis. Yogyakarta, buku kontroversial, begitu keluar saya beli, sekarang tak dicetak lagi, ada di rumah. Ternyata ada raja di Pulau Sumatera, Islam, raja itu istrinya 3.000. Ternyata orang kita ini kecil-kecilan Jawa ya, Rawi, kalah nabi Sulaiman, 3.000 ini, ya. loh, tapi orang Islam cuman empat pasal, kenapa bisa 3.000? Nikah pagi? Siang seri. Nikah siang, sore seri. Nikah malam, tak sampai pagi. Tiga ribu miniat. Apa yang sebenarnya ingin Ustaz Somad ceritakan? Nabi Muhammad itu lebih hebat dari Daud. Lebih hebat dari Sulaiman. Lebih hebat dari Raja yang ada dalam buku Tuhan Kurau. Orang Sumatera itu. Jadi sembilan dan sebelas itu tidak ada apa-apanya. Itu kutil-kutilnya Sulaiman. Tidak ada apa-apanya. Kalau mau Nabi Muhammad itu lebih banyak. Menikah umur 25. Sebelum 25 itu tidak ada catatan. Menyatakan dia pernah nikah dan hubungan tak baik. Dan dia digelar dengan Al-Amin. Orang yang menjadi panutan contoh suri tauladan. Berapa lama dia menikah dengan Khadijah? 25 tahun dengan Khadijah monogami satu tunggal tak pernah dia macam-macam meninggal Khadijah datang janda tua yang suaminya meninggal dunia kalau tidak dinikahi nanti dia anaknya menjadi yatim dinikahi Nabi Muhammad SAW ada orang Yahudi perempuan namanya Sofiyah nama ayahnya Huya'i nama datuknya Akhtab Sofiyah binti Huya'i bin Akhtab Berdakwah dengan orang Yahudi akan lebih sampai, kerana mereka akan merasa sesuku kalau dinikahi anak mereka dan bukan pula gadis janda Sofiah binti Huyai. Mimpi dia suatu malam, begitu dia membangun paginya, Diceritakannya ke ayahnya. Wahai ayahku Huyai, ya malam tadi aku bermimpi. Apa mimpi Mona? Aku memangku bulan, ditempeleng oleh Huyai, mencerat darah dari bibirnya. Kenapa Huyai marah? Karena bulan itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Nabi datang disambut dengan Talaal Badru Alaina. Badru artinya bulan. Bulan purnama. Nanti kalau ada ibu atau anak-anak gadis mimpi memangku bulan sabit, itu Ustaz. Bulan purnama juga. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bulan kalau dia purnama namanya Badar kalau dia kecil sabit namanya Hilal dua-dua tu sudah jadi nama orang Indonesia Pak Badar dan Pak Hilal laki-laki Badarudin perempuan Badariah saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala jadi kalau diejek orang tentang sunnah Nabi kita jangan marah. Banyak dengan ceramah, banyak baca, lawan dengan jawaban-jawaban yang smart dan cerdas. HP-nya sudah cerdas, smartphone. Orangnya goblok. Ustadz ini kasar tadi cakap. Oke, kalau gitu kita berlembut, goblok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Nama perbuatan ucapan tindakan Nabi itu sunnah. Tapi sunnah itu ada yang wajib. Kalau perbuatannya kuat, wajib. Perbuatannya tak kuat, sunat. Antara kuat dan tak kuat, sunat muakkad. Solat subuh berjamaah wajib. Solat duha sunat. Wajib sunat. Antara sunat dan wajib ada di tengah akikah, mengakikahkan anak. Sunat muat kah? Mauludin rohina tunbi Setiap anak tergadai dengan akikahnya. Kalau tergadai surat tanah kita tebus, tergadai cincin emas kita tebus, tergadai BPKB mobil motor tebus. Anak juga tergadai. Bagaimana cara menembus anak? Tulbahu anhu yau masabihi. Sebelikan kambing hari ketujuh. Yuh laku, syukurkan rambut. Wahyu sama, kasih nama yang baik-baik. Ini sunnah. Banyak yang risau. Ustaz, saya belum akikah dulu Pak Ustaz. Tidak ada yang mewajibkan akikah. Akikah itu sunat muakat. Tapi saya tak enak hati Pak Ustaz. Mulai saya akikah sekarang? Silahkan ibu-ibu bidan, bapak-bapak doktor, dulu mungkin waktu kecil orang tua lupa atau tak ada duit, tak ada akikah. Sekarang baru mau akikah. Balik dari sini cari kambing. www.kambing.com buat akikah. Insyaallah saya dengan Habib Mandi siang nanti datang makan. Tapi akikah saja, yang pula minta cukur rambut. Tiba-tiba besok tiga orang doktor gundul minta ayun pula bagi marhaban. <Sings> Arhaba ayanur. -ya yang nanti kami datang mikrofon bertalutan ni. Masuk ke rumah zangga yang diayun tu cucu. Bukan nenek tu dulu. Artinya akikah sunat muakad baik. Jadi jangan orang main pukul rata. Banyak sih yang meng-sms, menelpon saya. Ustaz Somad, gimana kalau sholat enggak baca iftitah? Allahummar kabirah wal'abbiru la'i kasiirah. Tak bisa dia membedakan mana wajib, mana sunat, mana rukun, mana syarat, mana sunat mu'akat. Yang belum bisa membedakan mana wajib, mana sunat, mana rukun, mana syarat, mana sunat mu'akat. Beli buku tipis, kecil, simple, sederhana... Fikih Islam Sulaiman Rashid 40000 Fikih Islam Sulaiman Rashid 40000 Coba berhenti beli paket agak seminggu nah, Beli Fikih Bagus Sulaiman Rashid orang Lampung Kuliah ke Al-Azhar Mesir Dapat gelar syahadah alamiah tahun 1935 10 tahun sebelum kemerdekaan Republik Indonesia dia sudah LC dari Al-Azhar pulang menulis buku itulah dia berikir Islam Mazhab Syafi'i simple sederhana bacaan wajib di UIN Universitas Islam Negeri Raden Patah oleh sebab itu maka ini menjadi pegangan kita supaya mengerti bahawa al-do'a ibtidah Allah Barqamira itu bukan rukun yang rukun itu Al Fatihah. La salata tidak sah solat liman lam yaqra' bi Fatihahil Kitab kalau tidak membaca Al Fatihah. Ustaz kami perempuan. Ya. Kalau gitu Nabi tak pakai jilbab. Tidaklah, pula Nabi pakai jilbab. Kenapa kami ni wajib, itu sunnah tapi bukan fi'liyah, bukan perbuatan Nabi karena Nabi laki-laki jadi sunnah apa namanya oh dia. ucapan Nabi ya asma wahai asma ada laki-laki perempuan namanya asma pakai hamzah asma kalau tak pakai hamzah itu sesak nafas ya asma innal mar'ata sesungguhnya perempuan idha balagatil ma'id kalau sudah sampai usia menstruasi la yaslu'laha'an yora minha tak boleh nampak badannya Illa hadha, kecuali ini, wahadha, dan ini. Itu sunnah. Alhamdulillah, walaupun ini rumah sakit, tapi pakaian ibu dokter, ibu bidan, mesti ikut sunnah. Yang boleh nampak, cuman ini dan ini. Ini, Pak Ustaz, kata mazhab syafi'i, Zahiruha wa batinuha. Zahir batin. Batin tapak. Zahir Atas. Ini boleh nampak, ini boleh nampak. Ustaz, kami ini kan bidan, perawat, nurse. Kami tak bisa kalau pakai rok panjang. Kami mesti pakai celana. Karena kalau pakai rok, ini mau operasi. Telangkup lah kami. Kami pakai celana. Silakan, tapi longgar, jangan sempit. Nyang betang-betang kerja rumah sakit dipakai celana sempit. Menjurit pahagamu, entah Tolong Banyaklah antuk-antuk yang sakit sehat sebentar <tuh> Tapi abang sakit kata bininya, sehat aku tengoknya. Tengok <tuh> kau yang sakit gitu. Jangan ya, banyak doktor-doktor tu salah suntik kan dia. Enggak, sibillah. Ini tetap kita jaga walaupun kita tinggal di rumah sakit dengan segala aktivitasnya. Salat tepat waktu. Itu tidak bisa digeser-geser. alal Solat itu bagi orang yang beriman. Sudah ditetapkan waktunya. Tak bisa digeser-geser. Tapi Pak Ustaz kami ini operasinya sampai 7 jam. Operasi jam 11. Jam 12. Jam 1. Jam 2. Jam 3. Jam 4. Jam 5. Di mana solat kami Pak Ustaz? Ada hadis riwayat Abdullah bin Abbas. Bahawa dia menjamak tapi tidak kosor. Karena kosor mesti ada safari. Bisa dia jamak. Karena kalau tidak solat ini. Kalau sempat dia solat. Ayahalas solat. Bidan-bidan perawat, ayo kita solat berjamaah. Pasien ini kita biarkan aja. Mati amati ah, lah di sini. Bisa. Boleh. Mesti diselesaikan. Darurat tingkat tinggi. Ini, tapi tak berlaku pada yang lain. Itu enaknya jadi doktor, sekolah, bisa dijamak, kerja sikit aja duit banyak. <tukar> Tukang jahit dari pagi sampai sore menjahit sepotong baju seratus ribu. Dia tiga kali jahit deh, dua juta. <tukar> tapi resikonya besar. Sesuai dengan kadar al jaza al quadril amal. Tapi di antara amal yang paling besar ini dilakukan oleh para dokter-dokter. Kenapa? Mereka menyelamatkan nyawa manusia. Man ahyad nasa. Faka'an nama ahyad nasa jami'ah. Siapa yang menyelamatkan satu nyawa? Maka dia sudah menyelamatkan nyawa seluruh manusia. Tapi kalau dokter macam-macam. Pelit, -macam, bakhil, kedekut, medit, menyelam, membinasakan orang... Dokter itu lebih dulu masuk neraka nah, Saya Terus terang jelas-jelas saja cerama Kalau memang cocok dia masuk surga Kita masukkan. Kalau memang cocok dia masuk neraka Neraka masih banyak Sit-sit kosong Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi dalam perjalanan saya Saya beberapa kali diundang oleh IDI Ikatan Dokter Indonesia, IDI Pekanbaru Riau IDI Provinsi Riau Dan diundang juga oleh IID Rupanya yang bekerja itu IDI Ikatan dokter Yang memegang duit dokter itu IID Ikatan istri dokter Makanya kalau ada dokter yang pelit Itu pasti bininya megang duit Dokter itu pula Ikatan suami takut bini Oleh sebab itu maka Kalian yang mau menikah sama dokter, bagus. Kenapa? Karena banyak amal yang bisa kalian lakukan. Ustaz Sohman, ya. Ini calon istri saya dokter Pak Ustadz. Mantap. Pilihannya ada tiga Pak Ustadz. Kau istikoroh dulu. Berapa istrimu calonnya? Tiga Pak Ustadz. Guru TK, dokter, sama poluan. Menurut Pak Ustadz, mana pertimbangan? Kau istikoroh lah. Enggak ya? pertimbangan dari Pak Ustadz. Kalau guru TK ini... Kata-kata yang selalu dia ulang, ulangi sekali lagi. <tik> Kalau dokter ada tiga kali sehari makan pagi, makan siang. Ini obatnya dimakan sebelum makan, yang ini setelah makan. Berapa kali? Tiga kali sehari. Kalau poluan, abang macam-macam ha. Kalau istiqoroh dulu, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahuwataala, apapun profesimu. Itu adalah hadiah dari Allah. Tapi yang paling mulia. Ayukum ahsanu amala. Yang amalnya paling baik. baik. Saya banyak punya kawan. Sahabat-sahabat dokter. Ternyata dokter lebih bisa menjelaskan sunnah Nabi daripada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Salman. Waalaikumsalam. Tolong Ustaz bacakan ayat tentang wudhu. Iza kum ilas ila salah kalau kamu mau salat. Fasilu hujuhakum basuh muka. Wa'aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Wa'amsa'ubiru'usikum, kepala sampai telinga. Wa'arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Coba ulang lagi tentang tangan tadi Pak Ustaz. Wa'aydiyakum ilal marafiq, siramlah tangan sampai siku. Siramlah tangan sampai siku. Kenapa banyak orang berwuduk dihidupkan dukanya keran dari siku ke ujung ustaz? Kenapa dalam ayat itu sampai siku ustaz yang nanya ini ke saya doktor spesialis? Karena saya tak tahu jawabannya, saya jawab, jangan banyak-banyak tanya doktor. Sudah begitu dalam Quran ikut saja. Banyak-banyak tanya itu benar-benar Israel. Begitu caranya kalau kita tak tahu, agak marah. Sih. Ustaz Somad, kami ini dokter Kalau kami mau mengoperasi orang Mencuci tangannya Pas macam ayat tadi Kami cuci tangan, airnya begini Kenapa tak begini pak dokter? Saya tanya balik, untung dokter ni Tak membalikkan cakap saya Sempat dibalikannya, sudah begitu Kau di etik dokternya, saya tanya Dokter, dokter ni baik-baik Ustaz, kami kalau mau ngoperasi orang, cuci tangan begini, tak begini. Kenapa tak begini Pak Doktor? Karena kalau lu cuci tangan begini, airnya turun ke ujung, bakteri-bakteri menggelantung di ujung jari. Kalau sempat bakteri itu dipegangkan ya, makin sakit orang terimpeksi kena bakteri. Baru saya paham kenapa Nabi mengajarkan cuci tangan ke siku, maka ujung tangan steril bersih, turunlah kuman-kuman ke siku bersih. Dari mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu itu padahal dia tak pernah terdaftar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kalau dokter yang menjelaskan ayat sunnah itu lebih masuk ke otak orang. Pas mau wudhu. dianjurkan istinsya. Istinsar, masukkan air ke hidung. Apa gunanya? Sama sama kita dianjurkan masukkan air ke hidung. Ya. Apa gunanya, Ustaz? Ngilangkan teh hidung. Rupanya, dengan menarik air ke hidung, terbantu menaikkan oksigen naik ke otak. Kalau oksigen naik ke otak, ini darah dari jantung. Kena, kan selalu doktor yang bawa balon hitam tu kan? Sebelum datang dokter itu normal deh. begitu datang <tuh> <tuh> ini jantung menyemburkan darah naik ke otak yang dibawa darah itu oksigen darah tidak normal naik ke otak karena jantung dibalut lemak detaknya tak normal di dalam darah itu pula ada lemak kolesterol cairan gula sudah macam dokter pula ajaib ya. Man lama fi ghairi fannihi atabil ajaib. Siapa yang ngomong bukan pada bidannya, ngomongnya ajaib-ajaib. Dokter pun heran. Kami tak pernah hanya yang lain. Nusa. Apa maknanya dokter bisa menjelaskan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa orang yang sholat itu sehat? Karena ketika lama sujud darah turun ke otak tapi sujudnya ikut sunnah subhanarabbiyal a'la wa bi'abdih subhanarabbiyal a'la wa bi'abdih subhanarabbiyal a'la wa bi'abdih subhanarabbiyal a'la wa bi'abdih subhanarabbiyal a'la wa bi'abdih subhanarabbiyal a'la wa bi'abdih yang paling afdal tujuh yang sedang lima yang paling sikit tiga kenapa orang Islam salat tapi tetap sakit paling sikit tiga satu nafas Banyak-banyak berzikir hati menjadi tenang Ustaz Soma Ya Apa betul banyak zikir hati menjadi tenang Banyaklah berzikir hati menjadi tenang Buktinya pak Ustaz Jangan tanya-tanya Siapa yang bisa membuktikan itu Dokter dari Universitas Andalas Padang Sumatera Barat menulis tesis apa judulnya korelasi antara zikir dengan ketenangan jantung ketemu dengan saya Soma, kebetulan tesis saya tentang korelasi antara zikir saya balik bertanya jadi pak dokter memang betul zikir itu menenangkan jantung ya Orang-orang yang banyak berzikir, sudah saya buat sampelnya, penelitiannya pada pelaku tarekat naqsa bandiyah. Orang tarekat banyak berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampel saya menunjukkan, Ustaz, mereka yang banyak berzikir, ternyata tenang. Itulah makanya ibu kalau nampak nanti bapak tu tiba-tiba tak tenang, berzikir. Subhanallah, walhamdulillah walaa ilaaha wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah illalil 'aziz saya pak ustad kadang, kadang sedang risau di jalan begitu jumpa dengan isteri saya tenang hati saya dengan itu pak ustad siapa, siapa itu? isteri kawan saya tu senior itu senang istri orang kawannya pelakor, pengganggu laki orang dan paham yang dimuliakan Allah SWT dokter bisa menjelaskan saya punya kawan dokter di Batam punya rumah praktek di Batam Ustaz Somad, beberapa pasien belum saya kasih sudah sehat duluan belum saya kasih obat, sudah sehat begitu datang, apa kabar Bapak sehat gimana keadaan anak, Gimana keadaan kerja hidup ini Pak singkat mari kita ingat kepada Allah Ternyata Orang kurang Refresing, kurang cerita Dulu orang ngobrol, sekarang enggak Tujuh orang duduk dekat-dekat Tak ada satupun cerita Semua dengan dunianya masing-masing Ada yang pingsan satu bukan ditolong, dipotong <gak> Ada orang pingsan, kesian-kesian Komunikasi kita sudah rusak Masih ada dokter Yang mau komunikasi dengan orang Cerita jadi pak dokter sebetulnya obat itu berapa persen menyehatkan orang? Ustaz Somad, obat yang kami kasih resep itu menyehatkan orang hanya 20 persen. Yang 80 itu apa? Yang 80 adalah dari dirinya sendiri. Itu ngomong dokter sendiri. Makanya dokter-dokter di sini mesti ada yang bisa membangkitkan semangat jamaah. Makanya ketika ada yang sakit, bapak insyaallah sehat pak. Sehat, sehat, sehat makanya jika orang sakit tak boleh terlalu jujur wah ini nampaknya dua hari selesai ya syafi wa ayamah menyembuhkan ya kafi wa ayamah mencukupkan ya muafi wa ayamah menyiharkan ishfi mardana sehatkan dia ya Allah ustaz sama saya sudah dipolik pak doktor tadi apa kata dia? katanya saya suruh balik makan enak, tidur enak tak lama lagi mati Pak Ustaz terlambat Berapa banyak orang yang diponis mati. Tak mati-mati. Malah dia mati dulu. Kenapa ibu yang dimuliakan Allah SWT? Berapa banyak mereka yang sakit. Sayup-sayup terdengar suara azan dari menara masjid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Meleleh air mata di ruang-ruang rumah sakit. Kenapa menangis? Ingat. Mau solat. Tapi mau belajar wuduk malu. Maka di rumah sakit mesti ada Ustaz bagian kerohanian untuk menjelaskan. Bapak, bapak cara wuduknya begini. Saya tak boleh wuduk dokter. Saya tak boleh wuduk Ustaz. Kenapa tak boleh wuduk? Karena dia kena rematik akut. Kalau kena air, mati. Ambilkan tanah, cari tanah yang kering, abu, debu. Jangan ada cium dulu, jangan ada bau taik kucing. Letakkan ke talam, kalau tidak ke koran, ajarkan dia wuduk. Bapak wuduk ya pak, tayamum pak. Pertama pukul, pukul, tepukan, tembus. Kalau ada cincin jam buka, tepuk sekali, tembus. Cara ngusapnya debu-debu tak boleh mustakmal terpakai. Cara ngusapnya dari atas ke bawah. Lihatlah. Hmm. Jadi bukan diandik debu tu malah. Tepuk, tukul, tukul. Nah, sekali saja untuk tangan gitu juga. Tepuk, pukul, debu dibagi tiga, satu, dua, tiga. Yang ini untuk yang luar, nah, yang dalam untuk yang dalam. Nah, ini untuk sini satu dua tiga nyambung ke sini satu dua tiga Begitu, tidak pergi kumur kumur pelajari <SILENGALAN> <Menyakkan. SILENGALAN> pelajarkan dia satu tayamum untuk satu sholat bisa bang berdiri bang ibu ibu yang istri suami sakit bisa bang berdiri bang sabar ya bang sabar bang jangan di malam hari ya Sabang Pak, tak lama ni, Baik, paling 2 jam lagi selesai. Sabar ya. Tegak abang, menggeletar-geletar sikit tak apa-apa. Nah, patih aja langsung bang, jangan lagi ibtidak. Langsung, ayatnya kulhu Allah aja tak apa. Tak juga, inna inna atayna. Saya bisa, yasin. Yasin. Allahuakbar. Kalau nah. tak bisa berdiri, kasih kursi. Minta sama bidan. Bidan ada kursi. Duduk kursi. Hadapkan ke kiblat. Duduk pun tak bisa. Berbaring. Biasa kalau kertas sudah datang. Berarti saya sudah ceramah sejam. Betul. Mulai jam lima. Pas jam enam. Tahu Ustaz Ali. Kursi. Tak ada kursi. Baring. Arah kiblat mana? Miring. Tak bisa miring. Sakit sebelah. Terlentang. Pakai isyarat mata. Allah wa rahmat. Allah wa Allah. Tak juga bisa mata Baru kita sempayang Ibu Kalau suami sakit Ajarkan dia tayamum Bapak yang bersedakarang Sedang sehat-sehat, sedang banyak duit Makanya baik-baik Sama ibu Karena nanti waktu kalian sakit Mereka lah yang akan menyuapkan mentayamumkan. Tenang ya bang, sabar ya bang Tapi kalau kalian sekarang sombong ah. Ini sombong. Oh, apa, apa, apa, apa. dulu kan sombong. Dulu kok yang selingkuh itu kan? Dulu kan selingkuh tak mati-mati pula. Terus giliran datang bidan sama dokter. iya bang. Ya, ya ya. Pas sudah pergi. Hum. Nah yang lain semua sombong-sombong lah. Nah, itu dah dah. Ustaz saya mau nanya. Zaman sekarang kan pacaran sudah lumrah. Ini menggiringin. Moh digiringnya saya untuk mengatakan iya, tidak. Saya berprinsip sekali tidak, tidak. Ustaz kan sekarang zaman sekarang pacaran kan lumrah, tidak? Kamu bilang lumrah, lumrah itu wajar, kamu bilang wajar. Apalagi sebelum ingin menikah. Nah, gimana ya caranya agar kita meyakinkan diri agar tidak pacaran? Buatlah komunitas. Apa nama komunitasnya? Jombloan sejati. Undang Ustadz-Ustadz Mas Furoh. Yang sudah mendapat rekomendasi dunia akhirat. Ustadz Solhas, Ustadz Ali, Ustadz Taufik, Habib Mahdi, para Abaib. Undang pengajian. Karena kalau kalian tak buat komunitas, datang setan-setan. Hari gini tidak punya pacar. Apa kata dunia? Nah, kalau ada yang datang begini, ah, bacakan ayat kursi. Allah. Kalian buat komunitas. Jangan terlalu terpaku-kaku memahami Islam. Kok kenapa tak mencari-cari calon? Kalau jodoh takkan kemana. Iya kalau datang anak gadis. Kok nenek-nenek? Usahalah. Tanya sama Ustaz Ali, Ustaz. Topik, Habib, Habib, saya ini belum juga nikah. Tolonglah Habib carikan stok-stok yang ada. Ustaz Somad, ya. Saya jamaah Ustaz, ya ingat saya. Mahasiswa Ustaz dulu di UIN, ya tahu-tahu. Sudah -tahu. tamat Pak Ustaz, alhamdulillah. Sudah kerja Pak Ustaz, alhamdulillah. Belum berbini, naudzubillah. Ustaz carikan yang ada empat-empatnya Pak Ustaz. Kaya, cantik, bangsawan, taat. Kalau ada empat, apa yang kukasih ke kamu? <SILENCIO> Jangan mencari kesempurnaan. Menikah bukan mencari kesempurnaan, tapi menutupi kekurangan. Sebelum menikah. Kenapa kau nikah sama dia? Dia yang paling cantik, paling tinggi, paling putih, paling kaya, tinggi semampai. Setelah menikah, barulah nampak kurang tinggi, kurang putih, kurang cantik, kurang kaya, kurang bangsawan. Saya mau cari darah biru kok. Jangan, payah kau denor darahnya. Jangan cari terlalu cantik. Nanti dituduh orang kau pakai pelet. Jangan cari terlalu buruk. Malu kau bawa dia undangan yang sedang-sedang aja. Yang penting bisa membuat engkau selamat dunia akhirat. Yang cantik itu bukan karena bedaknya. Cantik itu bukan karena lipstiknya, tapi karena bekas air wuduhnya. Ibu cantik ya bercahaya, saya banyak wudu. Memangnya ngelihat saya, Mom? <Seleng> <Seleng> <Seleng> Yakinkan dirimu. Ustadz ni yang panceramah ni jangan-jangan waktu anak muda dulu pacaran. Saya empat tahun di Mesir tak pernah pacaran. Tak dapat. Dua tahun di Maroko tak juga pacaran. Setelah balik. Oh, masih ada catatannya sebelum saya nikah. 17 orang nanti. Ada yang menawarkan anaknya, menawarkan adiknya, menawarkan tetangganya. Banyak proposal masuk. Padahal waktu itu belum viral lagi. Sekarang hmm, tak terhitung. Padahal saya bukan ganteng. Kurus, peset, hitam, kering. Cuma tengok komen-komen di YouTube, di FB. saya tengok. Jadikan aku yang kedua ya. Saya cuma mau mengasih tahu. Tak usah kalian risau masalah jodoh ini rezeki kita itu lebih tahu tempat kita di mana daripada kita mencari dia di mana dia mencari kita tapi tetap ada usaha, usaha. ini kuih kotak ni untuk saya untuk saya ni kan kuih kotak ni memang untuk saya dia tak Allah tapi karena saya tak membuka dia eh, tak dapat lah coba tengok aja nah, Dibuka, ditengok. Harus ada usaha. Nanti. Buat baik, niat baik, usaha baik, omah kasih baik-baik. Mudah-mudahan kalian ditemukan Allah dengan jodohnya baik-baik. Tak ustaz bagaimana cara kita agar selalu istiqomah di jalan Allah? Sering-sering ke rumah sakit. Kalau mau istiqomah, sering-sering ke rumah sakit. Makanya kalau ada orang kerja di rumah sakit, tak istiqamah, keliang lahat ilah. Menengok orang sakit bangkit syukur kita sehat Pergi saya ke rumah sakit Menengok mesin cuci darah sebesar kulkas Masuk paralon ke tangan Mencabut darah masuk Ibu sudah berapa lama sini bu Lima jam Pak Ustadz cuci darah buah pinggang na'uzbillah Berapa lama? Seminggu dua kali Lama-lama sehari sekali Sebab itu sering-sering ke rumah sakit Bersyukur nikmat sehat tak juga mempan, tengok orang mati Makanya kalau ada penguburan jenazah Datang, tengok biji mata Yang lahan Kedua, nengok orang sakit Nengok orang mati, tak juga Berarti kau sebenarnya kau sudah lama mati Hatimu mati Na'uzuh, sering-sering ngaji Rumah sakit, tengok orang mati Ikut pengaji Ustaz, misalnya kita salah seorang Misalnya kita salah dengan orang Kita mau minta maaf tapi kita malu untuk minta maaf. Apakah dengan hanya minta maaf dengan Allah? Oh tak bisa. Tak bisa. Bapak ibu saudara sekalian. Selama 60 menit saya tausiah. Ada kata-kata tak berkenan di hati menyinggung perasaan. Maukah bapak ibu maafkan silap salah saya? Sudah selesai. Nah, Apa-apa ya? Berapa orang yang kau tersinggung sama dia? Sakit hati dia sama engkau. Sianu, sianu, sianu. Undang dia makan. Sama macam orang mau berangkat haji Orang mau berangkat haji kan gitu Diundangnya RT, RW, kawan-kawan semua Kasih makan dulu, habis makan minum Makan buah Habis itu baru minta maaf Saudara sekalian, selama kita berteman, bertetangga, bersahabat Ada kata-kata tak berkenan minyum Maukah maafkan saya? Tentu orang dah kenyang mau, Selesai Tapi utang tak lunas Ustaz, saya sudah minta maaf sama dia Tapi dia tak mau maafkan saya Bukan urusan kita. Yang penting kita sudah minta maaf dah selesai. Tapi jangan pula kita cakapkan ke dia begitu. Aku minta maaf sama kau. Yang penting aku dah minta maaf. Kau tak maaf kan terserah kau lah. Jangan. Ya, Ustaz, apa hukumnya suami tak memberikan nafkah selama 20 tahun? Walaupun hidup seribu tahun. Kalau tak, sem oh, tak cocok lagi bersama. Ini kan tentang nafkah. Ini gara-gara perempuan ini tidak ingat waktu laki baca sirat ta'alik. Banyak perempuan waktu laki baca sirat ta'alik, dia asyik berselfie. Ha, ha. Ingat, saya ulang balik. Laki-laki baca sirat ta'alik. Jika saya meninggalkan istri saya tiga bulan lamanya tanpa memberikan nafkah sohir dan batin atau menyakiti fisik saya. Lalu istri melapor ke pengadilan agama... Membayar iwat 10 ribu Maka hakim menjatuhkan talak satu Jatuhlah talak satu Kepadanya Hai para istri-istri Laki kalian tidak memberi nafkah 3 bulan Kalian ke pengadilan Hakim menjatuhkan talak satu Jatuh langsung kalian dapat sertifikat IGGI Ikatan janda-janda internasional Hai laki-laki kalian macam-macam Kalian pikir kalian tinggalkan lewat 3 bulan hati-hati. Oleh sebab itu maka kayu perempuan diselamatkan oleh syirah ta'lik. Laki-laki punya lima kewajiban. Pertama, kasih makan. Kedua, pakaian. Ketiga, tempat tinggal. Keempat, pendidikan. Kelima, perhatian. Kalau kalian laki-laki tak memberi ini, maka kalian zolim. Perempuan, kalau laki-laki tidak memberikan lima hak kalian, bukan kalian mengamuk ke laki tapi memanggil enam wali wali perempuan itu ada enam tapi katanya wali songo Pak Ustaz itu wali sembilan yang kumaksud wali enam itu ayah atau abang, adik abang ayah, adik ayah bukan kalian menyelesaikan masalah kalian abang kenapa tak ngasih nafkah akhirnya kasar dia karena dia sepele menengok kalian wali memanggil sini itu anak kami bukan kau jumpa di tong sampah. Itu anak kami itu kami besarkan dengan tetes mata, urayan, kasih sayang. Kenapa kau sia-siakan dia? Kenapa tak kau kasih lima hak? Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Ini perempuan harus tahu. Banyak perempuan sekarang tertekan. Stres, akhirnya masuk kamar mandi minum mama lemon. Dia kalau mati tak mati seminggu buih-buih je jika saat solat mata saya tak sengaja melirik ke tempat lain mana ada mata tak sengaja pasti sengaja tapi langsung saya fokuskan lagi ke tempat sujud, apakah sah Mata yang menengok ke atas Tidak membatalkan sholat Beli pikir Islam Sulaiman Rasid Supaya tahu apa saja yang membatalkan sholat Allahu Akbar Cantik <tik> <tik> <tik> Tak batal sholat Tapi khusuknya hilang Sholatnya kosong Sama macam orang membeli karung kosong Nanti di akhirat cuma dapat karung Tak berisi oleh sebab itu, maka... ...dibaca tuntunan sholat baik-baik. Yang ditengok itu tempat sujud. Saya, Pak Ustaz, tengok tempat sujud pun saya tak khusus. Kenapa? Rupanya sajadah. tu hadiah caleg. Ada itu tulis di sudut. Coblos nomor. Pasal-salat tujam mata. Makanya, caleg-caleg kalau mengasih sajadah... ...tulislah di belakang. Jangan ya? pas tempat sujud. Kalian... Kalau mau sholat, jangan pakai baju bertulisan. Saya sholat di masjid. Pas yang di depan itu tulis. Hidup memang susah. Jangan bikin susah. Awak pun tengok. Udahlah terlambat datang sholat Jumat. Pakai baju kaos bertulis belakang. Emak masalah buat law. Bagaimana menurut Ustaz menerai rukiah orang yang akalnya dulu sehat namun terganggu kesehatan akalnya setan yang jadi manjerat dam masuk ke dalam aliran darah bisa jin itu tinggal di rahim sehingga menghalangi pertemuan sperma dengan sel ovum, sel telur tak hamil-hamil 7 -hamil. tahun kawan saya ustad nikah, tak hamil-hamil biminya maksudnya bukan ustad <laughs> Di sama Ustaz Zafrullah, amin. Pas ditanya Ustaz, kenapa tak amil? Diganggu pertemuan sel ovum dengan telur oleh setan di dalam. Asal mau jumpa sel ovum itu dia nak, hahaha. Setelah di rukyah, amin. Bisa setan itu hinggap di otak, darah mengalir ke otak, ditunggu nyawa otak error otak. Ada pula jin itu yang membuat orang jadi bencong yang bercerita ketua asosiasi ruqyah Indonesia Riau Ustaz Saifullah. Begitu di ruqyah keluar jinnya sehat. Lupanya jin yang masuk itu jin LGBT. Masalah <tik> itu pergi ruqyah. Tanya Ustaz-ustaz Mafsuroh di mana tempat ruqyah. Jangan ruqyah ke saya. Saya tak pandai meruqyah tapi kalau terdesak bisa aja Pernah saya, Dewan Juri Musabah oh, ada peserta MTQ itu yang dirasuki setan. Ah. Pas saya lewat, dipanggil. Ustaz, Ustaz, Ustaz. Tak mungkin saya bilang, saya tak bisa. Awal LCMA. Kan? Ustaz bisa Rukiah? Bisa, kata saya. Udah kami baca ayat kursi tak keluar. Rupanya orang ini baca ayat kursinya pelan. Allahulaihila walaihi alaihi alaihi alaihi alaihi alaihi alaihi alaihi alaihi alaihi alaihi alaihi alaihi alaihi alaihi alaihi alaihi alaihi alaihi alaihi saya hanya mau membacakan rupiah yang laki-laki. Kalau yang perempuan-perempuan yang gadis-gadis takut saya, takutnya pas sehat menikahkan dulu sama kita ya. Musah kita nolak ya. Banyak orang yang saya kenal minjam uang di bank untuk nikah, untuk renovasi rumah, membeli mobil. Ini yang minjam ini berdosa, bosat dosa riba agen agunkan BPKB riba, ribah alternatari surat tanah ribah SKPNS riba. ustaz sendiri saya seumur hidup belum pernah minjam duit ke bank jadi ustaz beli mobil gimana? mana? minjam ke emak bank Mak saya aku kena ujat naik motor beli mobil kau ni dari kecil menyusahkan sampai letua bukanya gelang emas Nanti kau bayar ya Pinjaman tanpa bunga Mengatasi masalah Tanpa masalah Beralihlah ke bank syariah Balik dari sini Pergi ke bank Tarik itu semua konvensional Bank syariah Nanti akadnya namanya Mudarabah bagi hasil Murabahah permodalan syariah Hidupkan ekonomi syariah Apakah seorang PNS karyawan pegawai Yang cara masuk diterima pegawainya pakai uang gajinya haram Duitnya aram, sppd nya aram, pensiunannya aram, uang tunjangnya aram, uang sipak, uang sikut, uang sundul, uang tunjang, aram. Aram tu. Tapi saya PNS, Pak Ustadz. Keluar kau dari PNS. rezeki tak berpintu. Itu kawan saya yang tak PNS tadi, tiga ini ya? PNS itu kan singkatan dari pegawai ngeri sekali. Mohon bertunjuk bagaimana sikap kita muslimat menghadapi fitnah akhir zaman. Khususnya fitnah menjelang pilpres. Bagaimana menyikapi perbedaan pilihan politik dan orang tua keluarga. Pilihlah orang yang bisa memimpin Ra'id din menolong agama, waddaulah dan negara. Mana yang didulukan menurut kitab al ahkam As-Sultaniyah Imam al mawardi Meninggal 450 Hijrah Din agama Bukan sekedar solat Bukan sekedar nampak solat Jadi imam, tapi bagaimana Peduli kepada ulama Peduli kepada para habaib, Memrihat orang Perkara saya tentang Dikriminalisasi Di Bali Sampai sekarang, pengacara terus Cik Ramli nama pengacara yang di Bali Sampai sekarang Ustaz perkara Ustaz belum juga naik perkara Allah Maha Adil Tidak dibawa ke pengadilan Tapi orang yang dulu mengkriminalisasi itu masuk Tapi kasus lain Bukan lewat kasus saya Kasus saya tak lihat kan? Makanya mulai balik saya ditanya Gimana Sudahlah nah, biarkanlah berlalu capek Maka pilihlah pemimpin-pemimpin Yang peduli kepada ulama Yang anti-PKI Pak Ustaz Pilihannya cuma tinggal dua Pak Ustadz, gimana nih? Andai pilihannya tinggal dua, yang satu setan, yang satu iblis, wajib kau pilih setan, supaya iblis tak naik. Karena iblis lebih jahat dari setan. Kalau menunggu malaikat, lama lah. Mana pula malaikat? Jadi jangan, oh saya nggak nyoblos aja loh Pak Ustadz. Jangan, mesti kau gunakan suaramu. Yang akan kau pilih nanti oh 17 April, hari Rabu pagi, 6. DPR kota, DPR Kabupaten. DPR Provinsi, DPR RI, DPD, Presiden, Wakil Presiden Robahlah kerumunan ini menjadi kekuatan Siap? Siap. Takbir! Itu oh. ngilangkan yang ngantung-ngantung Orang kalau cacingan memang gitu Bagaimana kita baru mulai sholat umur 20 tahun? bagaimana mengganti yang 10 tahun akil Balin 10 dia baru sholat umur 20 maka yang lama-lama di -lama diqobak habis sholat zuhur nanti sholat lagi 4 rakaat usalli fardha zuhri arba'a rakaatin qobo'ad buka hp tulis di google sholat qobo ustaz sarwat ustaz sarwat itu alumni lipia dia punya rumah pikih konsultasi fikih kodok menurut Hanafi, Maliki, Syafi'i Amali, sepakat empat mazhab yang lama-lama dulu di dikodok tapi jangan gara-gara ini dokter, karyawan semua ambil cuti sebulan mau kodok bukan begitu caranya, setiap habis solat subuh, kodok sekali tapi jangan di masjid, ketahuan nanti mana dapat dia suruh hmm, zuhur boleh, habis zuhur kodok sekali, habis asar sekali, habis maghrib sekali, sekali aja. berapa lama 10 tahun Kodok 2018, lunas 2028. Berat Pak Ustadz, balasannya surga. Keluringan panci. <SILENCIO> Bagaimana belajar, mengajar, mengaji Quran yang efektif dan efisien? Hubungi Mas Furah. Di sana ada yang ahli Al-Quran, ada ahli fikih, ada ahli hadis, ada ahli rukyah, ada semua. Belajar tajwid. Nanti adakan khusus Tahsin Senin malam Selasa, Tafsir Selasa malam Rabu, Hadis Rabu malam Kamis, Fikih Kamis malam Jumat, Yasin, Tajwid Selama ini baca Yasin, ramai-ramai Yang tak tahu baca Yasin pun pura-pura tahu nah, Malam ini kita Tahsin, lima ayat Baca lima ayat A'udzubillahiminasyaitanirwajib Bismillahirrahmanirrahim Ya Asin. Rupanya baca Latin. Tengoknya A nya dua W. Ya Asin. Wal Quran bukanku q. Wal Qur bukankah q. Taqim teman. Wal Quranil Hakim Bukan ha. Kalau ha dipegang dada bergetar dia. Tapi tak bergetar. Gua gigi dulu. Kalau tidak, pingsan Ustaz satu. Wal-Quranil Hakim Inna Oh, panjang di situ. Inna ka... Inna ka minal... Oh... Lah, pendek. Tahu ni apa ni yang pendek? Panjang kan? Panjang pendek kan? Macam Mak Erot aja. <laughs> Inna ka la minal ala. bukan alah. Alah, alah. Ah Tutup Quran balik, meraju Belajar tahsin tak boleh meraju Tapi kalau Mau belajar tajwid, tajwid, gurunya Yang laki-laki, gurunya laki-laki Yang perempuan, jangan kalian cari guru laki-laki Nanti pas menyebutkan huruf Alhamdulillah Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya kerana ada niat dari pelakunya, tapi kan ada kesempatan. Wasp. Saya kuliah di umum, Pak Ustaz. Saya kuliah di ilmu hadis, Pak Ustaz. Mantap. Ini kuliah ilmu hadis. Jurusan saya ini. Saya kan dari SMA, Pak Ustaz. Tak tahu sebelumnya apa ilmu hadis itu. Yang saya ingin tanyakan bagaimana, Ustaz, agar saya bisa dengan mudah mempelajarinya. Belajar lagi dari ulang. Kujar, Karena kau dari SMA belajar bahasa Arab. Datangi Habib Mahdi. Mungkin beliau ada kursus bahasa Arab. Belajar datang ke Ustaz Solhas. Beliau mungkin punya metode. Kerana beliau tamat gontor. Gontor itu punya metode belajar bahasa Arab singkat, padat, cermat. Belajar. Sekian jam bisa. Sudah sekian jam kalau itu tak bisa. Nah, kau yang tak bisa. Metode ini bisa. Oleh sebab itu belajar lagi. Belajar. Makanya. Uin Malang. Membuat namanya. Ma'had Al-Jami'ah. Semester 1, semester 2. Tak boleh keluar di pondok kan. Di selama di sana belajar lagi bahasa Arab. Di UIN Malang ada anak fakultas Saintek menulis skripsi pakai bahasa Arab. UIN terhewat basicnya nya UIN Malang. Makanya UIN-UIN yang membuat Ma'had Al-Jami'ah dipesantrenkan 2 semester itu adalah meniru program UIN Malang. Begitu juga dengan engkau. Kalau jurusan Saintek bisa nulis skripsi pakai bahasa Arab, apalagi engkau jurusan hadis. Artinya tidak ada kata-kata terlambat, terus belajar. Minal mahdi ila lah. Sampai ke yang lama. Saya bangga bertemu dengan ustaz. Doakan saya ustaz lulus CPNS Kemenkumham. Nanti di akhir majlis kita doakan semua yang ujian ini supaya diberikan Allah kemudahan. Molehkah saya mengagumi gadis saya berniat menikahinya Memang inilah yang dianjurkan Yang ku khawatirkan kau mengagumi Anak lajang <SILENCIO> Itu homo namanya Kalau mengagumi anak gadis Biasanya Yang tak boleh itu mengagumi bini orang Saya belum Saya Belum kontak Apalagi ketemu langsung Rencana mau Langsung ke orang tuanya Jangan kau langsung ke orang tuanya Karena belum tentu dia siap menerima Kalaupun mau datang, cari Ustadz, bawa bawa Ustadz Ali, Ustadz Solhas, Ustadz Mahdi, Habib Mahdi. Jangan bawa saya, nanti kalau saya ke situ, saya diperimanya. Pede kan Ustadz? Bukur apa ya? Dan sekarang banyak anak muda ini dengan semangat berapi-api, tapi kurang strategi. Belakang ke sana, Pak, kupinang anakmu dengan Bismillah. Iya kalau bapak ngaji, kalau tidak kau makan bismillah Tuhan. itu datang ke sana tengok dulu. Calon mertua kau ni orang mana? Orang Palembang. Acari Ustaz orang Palembang. Calon mertua saya ni orang Batak kok Ustaz. Bawa ke Ustaz Solhas. Biar dulu. Anak kita sesulinah. Oh, lo masuk deh. Ini siapa ini? Joko Drol orang Minang acari Ustaz. Nanti dia ngomong. Orang Jawa Iki siapa mas? Iki setulurku wapi tenang Jadi dia ngasih masih rekomendasi Ustaz Ahmad, tolong buatkan video pendek Bisa? Itu saya buatkan Hai calon-calon mertua Terimalah ini Sebelum tanggal berikut ini Kita buatkan tanggal expired Apa hukumnya Ispal Nyingindir saya Nyingindir ma asfalal kahbaini finnar kain jubah celana di bawah mata kaki neraka kain celana jubah di bawah mata kaki neraka makanya banyak orang sekarang memakai hadis cuman satunya setiap jumpa orang yang ditengoknya dua ke atas jenggot ke bawah kaki saya ini dua-dua neraka. Di atas tak berjaya kawan, kaki. Makanya saya diajak Ustaz Subhan. Dia yang di internet. Sekarang sudah berhenti mereka diajak. Karena makin diajaknya makin viral. Makin diajaknya makin viral. Pusing orang tu. Ah, ni kacau kawan satu ni. Mau diajak bertinju dia kurus. Mau diajak makin viral. Makin banyak pula emak-emak yang mengaguminya. Menyenangkan hati mak man asfalal ka'bah ini pinna di bawah harta kaki masuk neraka jangan pahami satu hadis untuk menarik satu hukum hadis ini dijelaskan hadis yang lain man jarra tsaubahu khuyala kalau di bawah mata kaki sombong kalau tak sombong tak apa-apa jangan bilang kata tahu Ustaz mereka tak percaya ucap somad kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam Sun'ani dalam Salam. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam Syaukani dalam Nailul Autar. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Syekh Ali Jum'ah dalam kitab al lima Limayusulul Al-Han. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Syihisul Al-Qardawi dalam kitab Kaifana Ta'amal Ma'asunnah. Kalau tak sombong tak apa-apa, Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Min Hajjur Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Kalau tak sombong tak apa-apa. Kata Syekh Atiyah Sokor dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Kenapa Ustaz ingat nama kitab-kitab itu? Itu ada ditanya orang tiap hari. Kalau tak sombong tak apa-apa. Apa hubungan sombong dengan jubah lewat mata kaki? Karena dulu Raja-Raja Romawi, Raja Persia... Saking sombongnya, dibuatnya jubah itu panjang macam superman. Kita sekarang dah, Saya pakai ini. Bukan sombong. Kenapa saya pakai sarung? Di tempat lain saya ceramah pakai celana. Di sini kenapa pakai sarung? Menghormati para habaib, para ulama. Tapi siang nanti di kampus dah pakai celana. Takut kita dikejar mahasiswa itu tanggal kain. <tik> mahasiswa kan memaimu macam-macam maaf Pak Ustaz bertanya di luar tema memang itulah dari tadi <gulau> Pak Ustaz Kami, ini mahasiswa semester 1 <tuk> tapi di semester 6 insya Allah saya ada niat baik mau nikah la ilaha illallah <gulau> baru semester 1 <satu>, mau nikah <gulau> bagaimana caranya agar menjadi keluarga sakinah mawadah wabah <gulau> Kau urus saja mata kuliah itu dulu. Menikah juga kecil. Tapi menikah cepat itu baik. Saya bulan Agustus yang lalu ke Kairo, Datanglah adik-adik. Ustaz, kami kuliah mau nikah. Kau dapat kiriman dari ayah kan? Ya, mencari perempuan yang juga dapat kiriman. Campurkan APBD kan ya. Namanya subsidi silang. Kalau kau susah, cari yang agak-agak kaya. Tengok banyak cincin, nah nikah itu. <SILENCIO> Kalau tak, Ustaz dulu nikah, saya itu masuk lambat nikah. Anak baru umur 6 tahun. Kalau tahu saya nikah cepat itu baik, pagi bersunat, siang nikah. Kalau <SILENCIO> bolehlah kaya dulu orang tua kita, masyur, macam Ustaz Arifin ilham. Misalnya dipilih anaknya Ustaz Kevin itu umur 17 tahun nikah kan. Cium tahun nikah. Saya anak saya laki-laki nanti insyaallah lajang teh cari perempuan untuk dia mandul saya. nikah. Kan? Bagus. Manas tarhamkumul baah siapa di antara kalian yang mampu menikah walita zawaj menikah. Karena huwa basar dengan menikah itu menjaga pandangan. Wa ahsanul farj menjaga kemanduan. Ayah tak mampu. Antem pun belum kerja. Susah. Fa'alahi bisawm. Engkau masih misal satu. Banyak-banyak aja puasa sunat. senin kamis Tak mempan bauzat. Puasa Nabi Dawud. Tak mempan puasa Setiap hari puasa. Duit jajan tu bisa disimpan. Nafsu ada. Tenaga tak ada. Lemas. Bawa orang mau mati. Bro, bro, bro. Ada cewek Aku tak nampak kunang-kunang. Gelap aja dulu. Itu itu cantik, ah, ha, bagi jemah merah macam semangka aku tengoklah. Yang hijau jauh tu macam melon. Bagaimana cara agar tetap bertahan dalam istiqamah? Sering-sering datang ke rumah sakit ni. Habis pengajian, kata Ustaz Habib Mahdi di sini ada pengajian hadis, betul? Ha nah, habis kajian hadis datang ke rumah sakit, tengok mereka yang sakit. Security nanya, "Bapak mau tengok siapa?" Semua yang di rumah sakit ni mau aku tengok. Aku mau istiqamah. Kau dah kerja berapa lama sini? Bagaimana tips agar tetap semangat kuliah Pak Ustaz? Beda memang antara orang yang lari santai dengan lari dikejar anjing. Ada orang tak bisa lari, kakinya sakit. Letakkan tulang di pinggang, suruh kencang tiga anjing Herder. Kencang, kalah melintir Rossi. Apa yang ingin Ustaz sampaikan? Kami dulu di musir semangat kuliah karena mata kuliah di paket 14 tambah 2 juz Quran, per tahun 8 juz. Kalau tidak lulus 14 mata kuliah, tinggal 3 ulang setahun. Potong beasiswa 25%. Tak lulus 2 kali, potong beasiswa 50%. 3 tahun tak naik tingkat, drop out, diusir. Siap-siap menghanyut naik rakit dari Sungai Nil ke Sungai Musi. Al Azhar itu kejam. Sekarang saya berterima kasih kepada Al Azhar. Berkat Al Azhar kami serius belajar. Sekarang saya mengajar di kampus, saya terapkan Al Azhar. Tak boleh nyontek. Di Al Azhar dulu kalau sampai ketangkap nyontek, deportasi, cabut pisah setahun pulak. Di kampus waktu saya pulang gitu juga. Jangan ada nyontek. Apa kata mahasiswa? Sama Ustaz aja yang gini, yang lain boleh kok. Berat mau disiplin. Tapi saya pakai trik. Di mana caranya? Ah, dapat saya. Saya tulis soal. Boleh nyontek, Masad? Silahkan. Oh, uh, kok lain soalnya? Tak <tapi> tahu <tapi> dia. <tap> Kalian serius belajar. Serius belajar. Saya S1 saya Al-Azhar. Tak ada minta duit ke kampung Supera Haram ada duit bukan miskin mak ayah saya. Saya insyaallah ada. Walaupun tak kaya, insyaallah sebatang dua batang sawit ada rezeki. Tapi untuk minta duit tak. Kami belajar berdikari, berdiri atas kaki sendiri. Musim haji pergi kami ke Mekah sambil kerja. Habis tu balik, bawa barang-barang elektronik tak bayar visa di Saudi, jual bagi duit untuk kerja. Balik tiket dari Al-Azhar, S2 begitu juga. Cari browsing di internet. Scholarship Biasiswa, enter Biasiswa, beasiswa beasiswa beasiswa, beasiswa, beasiswa, beasiswa, beasiswa Belajar, jadi membangkitkan semangat Yang selama ini membuat tak semangat itu kenapa? Kerana orang tua main ulur IP berapapun tetap kasih duit Passwordnya tiga, ma Coba Kalau mau serius belajar Balik dari sini, kasih tahu Assalamualaikum ma ya. Tolong bulan Desember ni jangan kirim uang belanja. Aku mau seperti kata Ustaz boleh berdikari dulu di Perembang. Jangan kirim uang belanja bulan Desember ni, tapi rapel nanti Januari. <Sujuk> <S gaan> Dimulai jam 5, sekarang 6.30. 90 menit kita bersama, sama macam di BKM tadi malam. Allah hazin niat wa kulli niyatin shalihah